І щироседним голосом запитав далини червона калиненька, а біле деревце, чом не ходиш не говориш, моє любе серце? І притихло все у степу перед чарами голосу, перед болем чийогось серця. Коли Роман обірвав пісню, Ярина вдавно зітхнула, зіркнула на брата і прошепотіла одне слово. «Артист!» «Цить, пащикувата!» Роман грізно витріщився на сестру. А Василь посміхнувся, відвів брову точнісінько так, як батько. Мирослава догадалась, що Яринка натякнула на якусь кумедну історію, одну з тих, які, здається, ніколи не переводилися в оселі Гримичів. «З чим це ви криєтесь, Романе?» «Еге, так він і скаже», – пирснула Ярина. Тому хочеться свою парстуну виставляти на посміховище. Так тоді ж Роман ще дитиною був, примирливо сказав Василь. Розкажи, брате. Мабуть, доведеться, подобрішав парубок і глипнув на сестру. Бо як не розповіси сам, то це зіллечко прибреше, наче циганка на ярмарку. Егеш, егеш, ніби погодилась Ярина і підперла долоною пшуку. Говорив же, коли язик не присох до зубів. Оце ж років з вісім тому наш драмгурток ставив агітку «Урожай за царів і за влади селян та робітників». Щоб усім було ясно, як родило за царів і як родить тепер, на кожну культуру чоловічого роду брали хлопчика і парубка, а на жіночого роду – дівчинку і дівчину. Малечу втискали в мішечок, дорослих учувал. Гузир в'язали під самим горлом, а в чуби і коси втикали колоски джита, пшениці чи іншої пашниці. На мою долю випало грати дореволюційний ячмінь. В'язали мене в мішечку, поставили поруч з дебелим Володимиром Клименком і наказали мовчати до кінця вистави. Стою я, стоять зав'язані всі дореволюційні й теперішні культури, а керівник драмгуртка тицяє в нас паличкою і які треба цифри називає. Застоявся я під ці цифри І все потерпаю, щоб не засміятися Бо з передньої лави То мати пишається мною То батько вусом підморгує То школярі тицяють пальцями на тебе Наче ти з місяця звалився Переступаю, переступаю з ноги на ногу Аж дивлюся Клименко задрімав у своєму кулі І з цього диво я й засміявся тихенько А тут як на гріх у цю саме хвилю замовк керівник, і всі почули моє неподобство. От і пішов гуляти по лавах сміх. А що вже батько з матір'ю реготали, то й не питайте. Після вистави посходились ми в хаті, посідали за стіл, а тата так приязно дивиться на мене і каже, «Не сподівався, сину, що в тебе такий хіст грати на сцені». «Який там хіст?» – віднікуюсь я, а в душі щось і тенькнуло. «Мені ж і слова не дали сказати!» «Що там слово, коли ти стояв найкраще за всіх, і справді був схожий на ячмінь!» «Та хто ж мене бачив за тим мішком?» «Вірю і не вірю я!» «Усі бачили!» «От хай наша мама скаже!» «А вже, навже ж!» лагідно озивається, от печі мама, і тільки Ярина кривить і придушує рукою варги. «А вже як ти засміявся!» То всіх розвеселив, продовжує батько. Сказано, талант. Ну і тату, ще якось віднікуюсь, а в голові на радощах метелики хметелики кружляють. От сам поміркуй. Чи хтось хоч раз засміявся, коли твій керівник усі слова казав і усіх титяв паличкою? Тобі ж досить було пирснути, і всіх розвеселив. А коли б ще заспівав? Тебе ж он який голос? Так що, сину, пряма тобі дорога в артисти. І отим словом, батько доконав мене, бо нам усім мамина колиска і степ голоси наколихали. Після вечері тато зі мною пішов спати на сіно, і там на самоті я наважився спитати, а що треба, щоб стати артистом? Батько недовго думаючи, відповів. Поїхати в Київ до нашого дядька Миколи, який у театрі грає кумедії. Він тебе й оприделить в артисти.